أخيام قيما شمالا جانب تجوب الأخوات قلبي تجوب وتهتيفه بنحو دار الفول فدرب الأخوات خير الدروس أخيام قيما شمالا جانب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 I ko bude u 2 3 udaljen i u džennetu uveden ta je postigao što je želio a život na ovom svijetu je samovarnljivo nastajivanje Allahu arwahuna tarabtu ta alu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 Hediju Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam ošaralu mori muhdesatuha wa kulle muhdesatim bida'a wa kulle bidatim dolale wa kulle dolaletim finnali thumma ima baht Budući da me već nekoliko braće pitalo vezano za dan Ašura iako je ta dan prošao no međutim on se svakodnevno u svake godine se ponavlja a vjerojatno da će nas većina za Allahovu pomoć dočekati i narednu godinu, pa taj propis, znači, nije na odmet pojasniti i postoje njegovog prolaska. Što se tiče dana Šure, to je poseban dan u kome je uzvišen je Allah Azawodjele, izbavio Musa, a.s. od Firauna i njegove vojske. Pa su židovi iz zahvalnosti postili taj dan. Pa kada je došao Rasulullah s.a.v. u Medinu, našao je da poste taj dan, Pa ih je upitao o razlogu, pa kažu to je dan kome uzvišeni Allah izbavio Musa. Pa kaže, mi smo preči njemu od vas. Kako da ne bude preči kada je na Teohidu Musa, a nije na onome na čemu su bili židovi od iskrivlivanja ili knjiga. Kaže, mi smo preči Musa od vas. I mi ćemo ga, i mi ćemo ga postiti. Pa ga je postio poslanik, jer je redio da se posti. Taj dan. I rekao je naredne godine, ako doživimo, postićemo i deveti dan, ta su'a postićemo uz, znači, Ašuru, uz deseti dan mjesto muharrama, a, da bi se na takav način razlikovali od židova. I došlo u hadisu kod imama Ahmedov, njegovom musnedu od Ibna Abbas, da je poslanik s al-sabem rekao, poste, kaže dan, poste Ašuru i poste dan prije ili dan poslije. Pa je ašura, A se može postiti na nekoliko načina. Istan svičan spominju četiri, kako spominju u Kajim i drugi. Može se postiti dana šure, to je 10. Muharrem, sam, da se posti dan prije toga, ili dan posti toga, ili da se posti dan prije toga i dan posti toga. Ono što je najispravnije, jeste da se posti dan prije. Jer je rekao poslanismo u vjerodostolnom hadisu, Ako naredne godine šta? Allah nas poživi, posjećemo i deveti dan. Uzvišeni Allah je htio da presne Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. No međutim ovaj dan braćo kada smo rekli da ga je postio u Medini, ne znači da je da Rasulullah sallallahu nije postio u Mekke. Postio ga je u Mekki prije toga. No međutim kada došao pitao je Židovi zašto ga postite? Pa kažu postimo, ga, kažu mi smo prečimo sa od vas. Jer je došao Buhariu sahihu da ga je poslanik sasvim postio još u Mekki prije dolaska u Medinu. slučaju post dan prije I dan i dan ašure, to je sunnet. No međutim, čovjek nije postio dan prije. I posti dan ašure. Hoće li posti dan poslije? Neka posti dan poslije. Jer na takav način opet se šta razlikuje od od židova. No međutim, braćo, ko posti dan ašure i dan poslije, nije isti kao onaj koji posti dan prije ašure. Jer dan prije ašure je sunnet. A ovdje imaš imaš sunnet i imaš nagradu razlikovanja. Dok u drugom slučaju šta, imaš nagradu samo čega? Razlikovanja. Zašto? Hadis koga su spomenuli kod imama Ahmeda, koga biližu s ovom usnedu, u njegovom lancu prenosilaca ima Muhammed ibn Abderrahman ibn Abilejla. A on je daif, nije autentičan prenosilac. Njegovi hadis su sporni. I to je poznato kod islamski učnjaka, ibn Abilejla. Spominje se, jeli ovaj... Uh, pripisivanje njegovo jeli, pretku, on je daiv, a u vjerodostajnom hadisu nema spomena dana poslije, nego je došlo u slabom hadisu. Iako je šeha Ahmed Šakir u svojim opaskama na musljede mama Ahmeda rekao da je hadisu hasen, a međutim nije hasen. Ima radija koju je daiv. I zato su islamski učenjaci prigovarali začitome hadisu šeha Albanija i drugi. Dakle, post dana poslije nije legitiman, osim ako čovjek Želi da ga posti, možda sa ciljem da dobije tri dana posta, koja su došla u Srnenu. Poslanik, savo sam im kažem, kaže Hadisu, zbog Harikom Ustema, debo kaže Horeire, oporučio mi je moj bliski prijatelj tri stvari. Da klanjam vitr prije spavanja, i taj Hadis uzela hanefijski učenjac, pa klanjuje vitr šta prije kod Hanefijske prave škole, vitr prije spavanja. Da klanjam dva rekiata duha namaz i da postim svakog mjeseca tri dana. Ova tri dana posta, kada bi čovjek postio prvi prije Ašura i ašura i posta Ašura, dobio šta? Post tri dana. Dobio post tri dana. No, međutim, kada govorimo o Ašura, tačno, i post dana prije ili poslije, onda ispravno se posti prije i dana Ašure. A poslije, ko li da posti, može ga posti kao dan, da dobije tri dana posta, ali ne može ga posti znači, kao sunnet koji je vezan za dana šura, jer je taj hadis daif. Nije zabranjeno, jel jasno? Ali ko posti ima nagradu, ali jedno je da ti postiš ovaj, a ponedjeljak i utorak, a jedno je da postiš ponedjeljak i četvrtak. Utorak ne može biti kao četvrtak u pogledu posta. Jel u redu? Ne može biti. Dakle, to je ono što se tiče, jeli, Dana Ašura. I to postaje muslimani, poznato je čak i Šiti. ovaj I kod nje je poznato u njihovim knjigama da se posti taj dan. No, međutim, to su oni opet iskrivili, pa se ovaj mlataraju se da taj dan udaraju se, znači, lancima, oplakuju a, Huseina, lijući, jeli, krokodilske suze za Huseinom. Mi na volimo i žalimo šerijackom ljubavlju i žalošću, a ne emotivno, kao što čine novotari, pa se udaraju. No, međutim, ja mislim da Ehlu sunnet griješi. Treba na taj dan udarati. Treba Ehlu sunnet uzeti mlance, pa ih oni mladiti. Oni dugo ništa ne zaslužuju. Ljudi izidju vjeru, propagiraju koju vam došao, Resulullah s.a.v. da popravi stanja ljudi u bilokom halu da se nalazili, Da ih izbavi iz tmina na svjetlo i ljudi dođu i udaraju se lancima, slomiše svoja leđa i svoju djecu udaraju a, glave i mrežu i tako dalje. Kako je to vjera? Pa su preči da dođu da ih ehlusunat mlati. Oni su najpreči tome. Tako da postana šure, post koji iskupljuje od grija prošlo godine, tako? Prošlo godine. Ma, manje grijehe, jeste, manje grijehe. Da li iskupljuje veće, tu je raziloženje među lemom. Allaho alem ono što je ispravno, među tunibe među tunibetil keba, jer ako se izbjegnu velike grijesi. Tako da za velike grije kreba te oba. Ali ovo obraćuje velika, velika stvar. Znači, čovjek ne treba Ovakve prilike čovjek ne treba propustiti. Ne treba propustiti. Tako god da bilo, da se posti taj dan nagrada je veliko. Imaju, ima skupne lažni hadisa koji govore znači o vrijednostima dana šure, no međutim to je sve izmišljeno. ovaj Izmišljeno je i lažno Rasulullaha s.a. a.s.a. Imali pitanje što se tiče posta Ašure? Mi smo došli, braće, do poglavlja. Mađaje enel guluve fie kuburis salihin yusajiru ha euthanen tu abadu min dunilla. O tome da preterivanje u pogledu mezara dobrih ljudi pretvara te mezare u kipove koji se obožavaju mimo Allah. Kaže autor, Rao Amalikun filmu Vodpa, أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنن يُعبَدُ اشترد غضب الله على قوم اتخذوا كبورة انبياءهم مساجد إما مالك preنسه سوى موتي دائق وسطانيك صلى الله عليه وسلم ركاو الله دراجي نمو يجعلني مو قبري دا بود وثن كيب سيچاتي سمو говорلي وثن وثن كيب كيب ادنو ادنو ادنو ادنو ادنو ادنو ادنو A, sečer se ti da ude? Ozan je kip koji nije u obliku živog bića. Zato ovdje je rekao za svoj. Kabur kaže, la teđal kabri ozanem. Nemoj učiniti moj kabur kipom. Ali koji nije šta? U obliku živog bića. A sanem je kip koji je ima glavu, ima ruke, ima ili oblik ima. Znači, oblik je živog šta? Bića. Nemoj, kaže, učiniti moj kabur Uh, Wothanom ili, ili uh, kipom koji se obožava, uh, velika je Allahova srđba ili povećala se Allahova srđba na one koji uzimaju kabore svojih poslanika kao džamije. Ovaj hadis je mursel. Ovaj hadis je mursel. Uh, prenosi se u nekim verzijama i kao mutasil sa spojenim lancem prenosilaca, ali ima potporu hadisu Ebu Horejre. Koga bileži imam Ahmedu some musnedu, da je poslanik, sa ovo sam rekao, Allahume la teđal kabri vassanen, ra'an Allahu kao men ittehadu kubure enbijajih. Me sađid, kaže, Allahu, dragi, nemoj učiniti moj kabor kipom, Allah je prokleo ljude koji uzimaju kabore svojih poslanika za džamije. Pa je značenje jedno, ištede gadabu Allah, Allahova Allaho, Allaho, sržba se povećala i Allah je prokleo. Da je isto Allahova sržba se povećala i Allah je prokleo? ni isto. Šta je veće? Prokledstvo je veće. Prokledstvo je veće. Prokledstvo je veće. I zato kada se proklinju muži žena, kada bude mulana između njih, kada se muškarac zakune i potvori ženu, onda kaže neka je Allahovo šta? Prokledstvo na mene. Ako laži. Jale. To će kada za zadnji put. A ona kaže šta je Neka je lahva srđba. Zato što ona može slagati šta da bi pobjegla od kazne, boji se. Pa boji se, nije lahko, ili tako? I onda kada je došlo da treba da bude kažljena, nije rekla o nego kaže sržba, zato što ona ima šta? Ima li opravdanje da slaže, uslovno kažemo. Ima opravdanje. Molim, pa ima, kako nema? Pa treba doći pod kamenje, je li tako? Treba, treba, znači, biti kam, treba umrijeti pod udarcima kamenje, ili tako? Pa ona ima, kažemo, uslovno opravdanje da slaže. jer se boji toga. A ima li on opravdanje da je potvori bez, bez, bez razloga? Ne ima. Pa zato je na njega šta? Prokljestvo, a na nju je sržba. A sržba je manja od prokljestva. Prokljestvo je tjeranje od Allahove milosti. Tjeranje od Allahove milosti. A to je čovjek zaopravljen da proklini. Kaže, bileži imam Malik u svojmu uveti. Imam Malik, Malik ibn Enes Ebu Abdillah El Medeni, imam Darul Hijra. Imam u Medini jedan od četverice jel, imama koji je ispunio Dunjaluk svojim ilmom i svojom svojim zdanjem, kako u fikhu, tako u hadisu. Čak da imam Buharija rekao, najispravniji lanac prenoslaca pod nebeskim svodom je ko? Malik Ibn Anas. Bravo. Znači, najispravniji lanac prenoslaca je Malik od Nafije od Ibn Omara. To je najispravniji lanac po Buhariji pod nebeskim svodom. I zaista ovaj kada dođe lanac takav znači maliko da fi od ibn Omara znači ne gleda se u lanac prenosivaca to je zlatna silsvaj znači znači lanac kojim se prenose hadisi i stotine ovaj hadisa su prenesene ovim lancima prenosivaca i ima malih je nama direktna veza sa ibn Omarom jer on se je družio sa Nafijom a Nafija mu je prenosio šta ibn Omar radio i zato broj ne znači predaje ibn Omara koji dolaze dolaze preko Malika ja hoćeš da znaš šta ibn Omar radio vraća se Maliku, znači, kod njega možeš naći postupke Ibn Omara. Umro je 179. iđeske godine, a rođen je 93. ili 94. po razileženju među islamskim učenjacima ispravno je 93. One godine kada je umrao, umro Enes ibn Malik, ashab. Pa je Enes ibn Malik zamijenjen Malikom ibn Anesom, koji je došao i ovaj, bio je besumnje najučeniji čovjek u svoje vrijeme. Znači, bio je najučeniji čovjek u svoje vrijeme a naročito njegova majka je bila brižna za, ali kada je u pitanju stjecanje nauke. Ona ga je slala znači, kaže, idi kod rebije, spremila bi ga najljepšom odiću obukla, idi, kaže, kod rebije i uči od njegovog edeba prije nego što budeš učio od njegovog ilma. I ovo ovaj, brać, je, braćo, bitna stvar. No, kroz generacije ljudi su učili od učenjaka edeb, znači etiku, ponašanje, prijeznanja. I zato danas ćete naći u naše vrijeme što bilo je toga i kroz generacije, da ljudi dođu i sa najvećom ulemom obrišu patos, znači kao sa balavcem, koji nikad nije čačkalicu podigao na Allahovom putu, ništa uradio, tako obrišu patos i bace ga u korpu, znači i završi kao munafik i kao, kao zindik, otpadnik od Allahove vjere. Zašto? Zato što nije učio edep. On nema edeba. Nema ništa. Dobu, kaže... Na, nas ne smiju zaboraviti velika imena. Kažeš imam Šafira kao i to i to kaže nas ne smiju zaboraviti velika imena. Znači to je igranje to je imam Šafira otprilike u našim rukama kao ping pong loptica ona. Jedan s jedne strane i drugi s druge udara. To je imam Šafira kod nas. Nas ne smiju, ti možeš kažeš jeste imam Šafira i Stihadio ima svoje argumente i njegovo mišljenje odobrao veliki broj uleme, no međutim imamo i druge učenjake koji su kazali suprotno tome koji su isto tako izneli argument. Nije problem. Na no, da se kaže nas ne smiju zaboraviti velika imena. To znači ovaj, da smo pohranili i mama Šafiju, znači i sve ono što imam Šafija uradio. A to neće kazati čovjek, osim onaj ko nikada nije povio svoja koljena po 90 stepeni, nego po 45. Na internetu nema Edeba. Na internetu ne možeš naučiti Edeb. Da sjediš u stolici da učiš Edeb. Toga nema na internetu. Nismo protiv interneta, je da čovjek treba koristi. Onim što ima imao zdanja. No međutim, to je jedno. Ali i neke stvari koje se ne mogu učiti, ha, preko interneta. Imaju nauke u širijat koje se ne mogu učiti, nego da sjediš ispred. Teđvid se ne može učiti preko interneta, nego iz usta u usta. Gledam kako izgovaraš svaki harf i slušam te i popravljam te. To je Teđvid. Ne može drugo preko interneta, nema toga ništa. E tako ni je Edeb. Edeb se ne može učiti preko interneta. Kaže, idi uči od Rebije, Edeb. Pa išao kod Rebije i sjedio i učio Edeb. Pa kaže oni koji prenose od njega, vidjeli smo mama, Malika sjedi i uči edeb. Samo kažu što je bio mali, imao je na uhu šenef. Šenef je bilo nešto što kače djeci, igra, igračka nekakva, zakače ovako za uhu i visi mu na uhu. Ma Malik došao ko mala u, i nešto visi na uhu i on sjedi i slušao i uči edeb. Zdje Allahu Teala, Anhu, Morahime. I naučio je od svojih šehova, od Ibn Hrmeza i drugih, da govori la edri, ne znam ne znam. I većinu stvari kada bih neko pitao, kaže, ne znam. Pa se ljudi bunili na to. Mi dolazimo od tebi, obraćamo, kako ne znaš? Kaže, ne znam. Pa kako ne znaš? Kaže, pa idi na pijacu, pa i sve glasa vići da ima malik ne zna. Ne znam i završeno. Znači, nisu odgovarali na pitanje. I, braće, najteža stvar u šarijetu jeste rješavati ljudima probleme i odgovarati na pitanje. Nema teže stvari toga. I čovjek ne nazove pitanje koje je za kolegiju kaže, hoćemo odgovor za 15 minuta, imamo problem. Za 15 minuta hoćemo odgovor. Ako ga dobiješ za 15 dana, budi sretan, a ne za 15 minuta. Pa pogledajmo, znači da, nisu odgovarali, osim na ono što su. Jer čovjek, braćo, kada odgovori, bit će pitan. Dok šutiš, ne znam, i da li je pitan, da li ja nisam ništa kazao. Ja sam se spasio, međutim, dok kažem jeste ili nije, treba ili ne treba, smiješ ili ne smiješ, dozvoljeno ili zabranjeno, ja sam se, znači, izložio pitanju na davu. pa suđjem da pa će morat znači odgovor za ono što sam pita. Nije ima malih sjeva da priča o Medini osim nakon što mu je 70 ljudi posjedočilo da je on znači dostigao stepen da može govoriti. 70 ljudi kad mu je kada je jeste ma ti moraš boj se Allaha i ne smiješ ti sada više ovaj a, to nije od takve bogobojaznosti da ne poučavaš ljude e onda je sjeo na mjesto da odgovara i da Priča, jel? I da priča. I pored toga, nakon tih silnih šehadeta je govorio šta? Govorio je, ne znam. ma hadis koga biliži mam Tirmizi, da je poslanik, salallahu veselime, rekao, približilo se je vrijeme da će ljudi odsedlati jahalice, pa će hodati po zemlji tražeći znanje. Pa neće naći učenijeg od učenjaka Medine. Tražiće šta po zemlji kolati, da traže nauku a neće na zemlji biti učenje gođučenjaka šta Medine tako je rekao poslanikova. Ovaj hadis oko, njegovog, uh, oko njegove autentičnosti hadijski stručnjaci imaju različite poglede. Neki kažu da je sahih, drugi da je hasan, treći kažu da je daif. Allahu velam, ovaj ima razilaženje, no međutim mnogi su koji su cjelovaj hadis i rodostvim kažu da sto odnosi na imama Malika. Iako šta, ne možemo kategorički tvrditi, može doći vrijeme da nema u zemlji nego šta poznati ima uleme, ali poznati, posebno poznat Alim jeli, je li je Možda to vrijeme još nije bilo, možda je bilo, možda se odnosona i mama Malika. U svakom slučaju, ne može se kategorički ne može se kategorijski tvrditi. Kaže ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allahu tejal kabri wa thanan yebad. Allahu dragi, ne moj učiniti moj kabor kipom koji će biti obožavan. Pa usinšen je Allah tebarakoj taala odazvao se Dovi poslanika sallallahu alajhi wasallam i nije zaista učinio taj kabur a kipom koji se obožava. Pa kako kaže ibn Kayim oko kabura i to se spominjalo da imaju šta. Koliko zidova. Spomenuo to. Ibn Tri zida. Tri zida imao oko kabura tako da ne može znači niko prići kaburu i ne može znači raditi ono što ljudi rade ili oko kabura ova Naći će na internetu, na, na internetu ako ukucate na arapskom jeziku ne znam na, na bosanskom izgled kabura pokazuju ono slike kako izgleda iznutar kabura posanika. Međutim to je sve neistina. To nije kabur, niko to nije slikao, niko nije ušao tamo da slika. I fala Allahu, azor što to nije urađeno jer da to ovaj restor radi, imali bi već te slike neke zaljepljene i da ljudi potiru po njima tražeći nekakav perićet što je zabranjeno. Hadis ovaj ukazuje Da bi kabur poslanika, s.a.v. postao kip, ako bi se kod njega šta činilo nešto? Od ibadeta. Ako bi to postao poslanika, s.a.v. kabur, što je onda sa drugim kaburima? Da se smije nešto raditi oko kabura, ili potirati, ili, ili bilo što od ibadeta činiti od kabura, Čivo da kabur bio najpriči za to? Poslanika, s.a.v. budući da bi poslanika, s.a.v. kabur bio kip, onda znači nema potrebe i suvišno je govoriti o drugima, jel' Pa je tako, znači, Kabor zaštićen sa tri zida, da mu ljude ne mogu prići, znači, mogu samo uratiti ono što je sunnet, jeli, kada se dođe do Kabora. A u vrijeme, uz ta tri zida trebalo još 10. Znači, ti širkijati koji su poznati kod Kaburova, kod mnogih muslimana, jeli, ili, kažem, us, uslovno je muslimana, ali onaj ko čini širk, Kabura ne može biti musliman, ali kod onih koji se pripisuju islamu, Nije zapamćen kao u našem vremenu. Da ljudi znači tavafe oko kabura kao što se tavafe oko keabe. Kaže Abdullah ibn Masaud radijallahu ta'la ta anhu Kako ćete vi kada vas obaviju fitneti sa svih strana fitneti u kojima će ostarjeti ljudi i odrasti djeca. A odrastu djeca šta u fitnetima? Ostare ljudi u fitnetima. Kada se bude smat Kada se ti bidati budu smatrali sunnetom, pa ko bude htio da ih promijeni, ko bude htio da ih promijeni, biće čudan i govorit će ljudi mijenja sunnet poslanika sanose. I tako je danas vrijeme. Znači imate bidat i ljudi mijenjaju bidat i kažu vi mijenjate sunnet. Vi ne volite poslanika Vi ne volite zikr. Vi ne volite salavati. Vi ne volite da se viće hu hu hu hu. I onda se haj, haj, haj, haj. Ne volite, ne volite poslanika, ne volite Allaha, ne volite zikr prvo, onda ne volite ni salavate na poslanika, sallallahu, aleyhi wa sallam. Kada mijenjaš bidat, bivaš čudan. Na to nas je upozorio, Abdullahi bin, mi sam ovdje. Kaže, nasi Brumalik, kaže, u vrijeme poslanika, sallallahu, mi smo spajali, rame uz rame, ustopalo, ustopalo. Kaže, kada bi danas ja tako sa nekim od vas učinio, kaže, vidio bi ga u... Safu kao u znemirenu mazgu. A ne simri malik? Kada je umro? Koje smo gdje kazali? Hm? 170. Umro malik i blenas. A ne simri malik? 93. Ashab. Ashab kaže u prvom hijdžaskom stoljeću, najbolje stoljeće koje je čovječanstvo ikad vidjelo, kaže kada bi ja nekome sada spojio stopolo, stopolo, ja bi ga kaže vidio ko mazgu u Safu. A vrti se, uznemirio se kao na ekserima da stoji. O što onda mislite danas kada dođeš? To ko zna, braćo, ga čuti kada dođe u saf i vidi među ljudima bilo kakve novatarije, na to se su upozorali naše privacite da je to počelo. Pa onda i mi ne da to prihvatamo, neko znači da to trebamo uzeti kao činilac kojem se trebamo suočiti i koji trebamo na lep način mijenjati. Ovaj hadis od ibn Mesuda je ova predaja što se spomenula najdaif. A ne daif. No međutim ima ispravno šta? Ma ispravno značenje. I zaista je tako, hoćeš da promijeniš znači ovaj bidat bivaš, znači, čudan među, bivaš čudan među ljudima. Kaže, ne treba, treba učiti tri puta kol hovallahu ehad prije i kameta. Kaže, vi ne volite učenje Kur'ana. Ste ko šeitan, ne možete slušiti učenje Kur'ana. Učenje Kur'ana zna se odlika toga. I nema musliman koji se smatra muslimanom da to ne voli. No, međutim, mi ne osuđujemo osnovu propisa, nego što osuđujemo? kak Kakvoću velo redo kak voću pa dođe čovjek i kolje kurban i kaže bismillah والصلاه والسلام على رسول الله الله اكبر iza kolje ka nemoj ne moj reći والصلاه والسلام taj je ne oni te poslanika poslanika treba poštovati sallallahu aselem jeste treba ga poštovati ali prilikom klanja nema spominjanja imena poslanika sallallahu ase onas On nije to me pučio a pa mi le suđemo salavate u osvoj mi suđemo šta kak voću da se na tom mjesto uradi Tako? I zbog toga je Omar radijallahu talanhu iz velikog straha zabranio ljudima da idu tamo gdje je boravio poslanik sa ili gdje je sjedio, ili gdje se odmarao, a da prate stope poslanika sa osaneme iz tog razloga. I zato kaže ima ova baš, kaže čuo sam Isaa imun Junusa da je rekao, naredio je Omer, da se posjeće drvo pod kojim su ashabi dali prisegu Poslaniku sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Lekad radija Allahu anil mu'minine id jubaji'unake tahte šeđara. Allah je zadunen sa vjernicima koji su dali prisegu gdje pod drvetom. I spomenuto drvo u Kur'anu i dolazi sada Omar i, i, i, i sjeće to drvo. je subhanallah omara. Pusti ljudima drvo, uspomenuto Kur'anu drvo, neka ga. Jeste mi smo neka, nemoj ga jah i spomenuto u Kur'anu, ostavljaj na miru. Bo Allah što će biti s tobom Drvo je spomenuto ovdje u Koranu, a ciljano ili je spomenuto zbog toga što je bilo na tom mjestu. To nije nikako blagoslavljeno drvo koje treba ostali, koje ima posebnu vrijednost, i ako tu dođeš na to mjestu gdje se oshabi dali prisegu, tu na mjestu gdje su danas hali prisegu, jedan po jedan, i njih 1400 koji su davali prisegu, mjesto, namaz na tom mjestu nije ništa vrijednije od namaza na Tebuku, ili u Hidžazu, ili ne znam, u Misru, u Egiptu, ili u Iraku, ili na bilo kom drugom mjestu zemaljske kugle. Nikakve razlike nema. Pa je Omar radi Allah gledao iza brda i posjekao to drvo. Znači da ljudima zatvori, jel, ljudima zatvori vrata koja su sve bili otvorili. Jer da je ostavio to drvo, nakon 20 godina bi dolazili ljudi i uzimali lišće, nosili sasme u lišću, sušili ga, pravili sebi čaj tako, pili čaj, kažu ovaj sa blagoslovnog drveta, ajmo pit čaj, sa blagoslovnog drveta. Bidat vraćao, on ide stepen po stepen, stepen po stepen, dok ne dođe do stepena da prvi put u istoriji čovečanstva najvjerojatnije da se desilo, Allah najbolje zna, da Bošnjo ide na hajđ za poslanika, salo sveme. Kaže, obavljam hajđa ovaj godine za pejgambera. Ide na hajđ za pejgambera. Salallahu, ala rasulillah. Auzubi lehmine šeitane rađime. Vraćo, svaku stvar, ovo naše ovdje večera sjelo što mi sjedimo i pričamo, od ovoga poslaniksa osim ima nagradu. Svako od vas ko obavi poslanik sa ima šta, njegovu nagradu, do sudnjega dana. Jer je on bio glavni prvi učitelj koji nas je šta kaže, huzdo animena sikekum, uzmite od mene vaše šta. Obrede. Znači kako ćete oboljeti hađ? Ona se je pučio kako da oboljamo hađ i on nakon toga ima nagradu svakoga što činimo. Sve ono što činimo, on ima nagradu prvo on zato to, pa onda mi imamo zato to nagradu. Dobro, i sada dođe čovjek kaže ja oboljam hađ za pegamba. Ne zna ni kazati Resulullah s.a.v. kako treba ili da kaže, kaže ona na svom jeziku poslanika, vjerovjesnika. I tako znači stepen po stepen ljudi odlaze u zabludu. Kaže Al-Marur ibn Suve Klanjao sam sa Omarom jedne prilike kada smo išli za Meku, na jednom mjestu. Kaže, pa, sam, pa smo nakon namaza videli ljude kako odlaze u grupama, idu. Kaže, kuda idu? Kaže, idu u mjesto gdje je poslanic, ali sam sam klanjao. Tu je poslanic, ali klanjao, idu tu na mjesto, jeli? Gdje je klanjao poslanic, ali sa sam da klanjaju tu. Pa je Omar rekao, kaže, ljudi su prije vašu propaštani zato što su tražili mjesta gdje su klanjali njihovi poslanici. Kaže, Omar, kada najidete, ako vas zatekne tu namaz, k Ako zatkreno dugo mjesto, uklanjajte i nastavite svojim putom. Dobro, kako ćemo mi sada znati gdje smijemo, a gdje ne smijemo? Gdje je dozvoljeno da idemo, a gdje nije dozvoljeno da idemo? Znaćemo jednostavno po poslanikom sa osvem postupku. Ako se nešto desilo, kažemo, pod navodnim zlacima, slučajno, prolazeći, to se ne smatra šta? Sunnetom. Poslanik sam na jednom mjestu putovao iz neke zavljene, na jednom mjestu legao, odmonio sahat vremena i nastavio put. Na drugom mjestu obavio fiziološku potrebu. Na trećem mjestu jeo. Na četvrtom mjestu to sve nije šta. Sunnet. Tako se zadesilo usput. No međutim poslanik sa osnovne svake subote išao u Mestridu Kuba. I klanja dva rakijata i vraća se nazad. Je to sunnet? Je to radio ciljano? Je to svake subote slučajno se desilo da ode tako? Znači, to je ciljano. I on je podstakao na to. Imamo argument koji nam ukazuje da, da je to da to naša rija traži. I da zato imamo posebnu nagradu. Tako da, ta pravila ko ne poznaje, zato tu Omer ukazao, kaže, u upropašteni su ljudi prije vas, jer su, kaže, tražili mjesta gdje su poslanici i ju i kladjali i tu su, kaže, gradli se na goge i crkve. Dođu i naprave ovaj, jeli, širkomolju i nakon toga se, zbog toga, su uprašeni, uništeni. Ibn Ishaak bilježi, kaže, kada je slobođen, tu star Došli smo u Bejtul Malu i našli smo jedan krevet. U Bejtul Malu, u Hermezanu, našli smo jedan krevet, na njemu mrtav čovjek. Pored njegove glave, knjiga. Pa smo tu knjigu poslali Omar, pa je Omar uzeo i dao tu knjigu kjabu da je preveden arapski. Pa smo, kaže, iskopali 13 kaburova podan danu. I došli, kaže, po ga ukopali u jedan, znači razbacane kaburove te, i ukopali ga po u jedan kabur i sve te kabure šta? Poravnali. Da se ne znao kom je kabur. Da se ne znao gdje taj... Kažu, pa što ste to uradili? Kaže, oni su dolazili kada, im, kada nemaju kiše, dođu kod tog kreveta i posredništvo traže preko tog čovjeka da dobiju šta? Kišu. Da dobiju kišu. Kažu, ko taj čovjek bio? Kažu, bio je Daniel. Daniel, a. Kažu, a koliko je godina već tu na krevetu? Kažu, tri godina. Pa ili se promijenio? Kažu, nije osim par dlaka promijenilo boju koje su bile vamo na potiljku. No, malo dlake promijenilo boju. Jer šta? Ne jede zemlja, niti vazduh, netruhnut ne tijela poslanika. Netruhnut tijela poslanika. Ovu predaju kaže Zadnji Brikisir da je vjeroldostojno. Kaže Šehalbani da je vjeroldostojno. Daniel, alaihissalam, je bio poslanik koji je poslan Benu Israilu, poslije Davuda, alaihissalam, a prije zekirija. Ja sam avodim nekim predajam da je zekirija ala prošao pored kabura Daniela. No međutim ima ovdje jedna jedna problematika a to je spominjanje godina. Kaže umro je prije 300. godina. To bi onda bilo da je on bio između isa ala islam i poslanika salosa. A kod Buharije imamo hadis u kome kaže poslanicam da je između njega i isa šta nema? E, nema poslanika. Onda je to taj prije 300. godina on je šta? Sporan. To je vjerojatno da je bila Ocijena. Ocijena možda od nekih ashaba ili prenosilaca kako je bilo u svakom slučaju ta ocjena godina bi bila ta ocjena godina bi znači bila sporna. Da li je dozvoren čovjeku ovaj ime Daniel? Da li je bio... E, e, ovaj poslanstvo Daniela nije potvrđeno u hadisima. Ne znam da ima hadis od poslanika da je poslanstvo Daniela... je u Kur'anu spominut? Ko će mi kazati? U kojoj suri? U kojoj suri i sa kojim se poslanikom spominje Daniel u Kur'anu? ovo je za spomen suru. ćemo ostaviti da tražite ela'raf ovo je jedno mišljenje pazite ovaj tražimo ajet znači nemojte nagađate odmah kažemo broj ajeta nađi znači Daniel nije spomenut u Kur'anu nikako da nema nikako u Kur'anu neko kaže što od vas ime Daniel u Kur'an a naravno da nije nema ga u Kur'an nema u Kur'anu to je bilo jasna stvar nije spomenut nikako pos nego nego posa čak nije potvrđeno i vjerodostojnim hadisima. Meni bar nije poznat hadis u kome potvrđeno poslanstvo Danijela Leisa. No međutim potvrđeno je u rivajitima od Omara vjerodostojni rivajitu djebomusa al-Šarija. Ime vjerodostane predaje od ashaba da je on šta? Poslanik Beno Israila. A neće Omar je li evo Musa al-Šar neće to pokazati po svojim protivima. I to je potvrdio također Ibn Azim u svom djelu Al-Miran, i to je potvrdio Ibn Taymi u svom To je potvrdioš imame Nelovi I mnoga druga ulema nakon toga je potvrdila da je on bio šta? Poslanik, Benu Israila. Danilo, međutim, pogledajte, nije poznato da ljudi na djevoj ime šta? Danilo, tako? Kod Jeste kod kršćana poznato to ime, no međutim, ovaj nema, ima braća neka imena ime koja na djevoj i oni, a nema smetlja da i mi nadjevamo ista imena. Pa u redu. Znači, određena imena imaju, no međutim, oni ako se poklope sa onim što je ispravno, znači, to ne smeta. Nema ni imena Lut, je li tako? Malo se ime Lut da je li tako? A ne smeta da čovjek nadije svome djetu ime Daniel. Nema u tome nikakve, znači, zapreke i nema nikakve smetnje, inša Allahu teala. Možda ljudi izbjegavaju zato što nisu arapska imena. Jer samo je šest poslanika su bile Arapi. Ostani nisu bili Arapi. I oni su sakupljeni u imenu Sun Šemle. To su bili Salih, to su bili Nuh, to su bili Šuajb, Mohamed s.a.v. Lut i Hud. Ova šesterica, oni su bili Arapi. Drugi nisu bili, znači, Arapi. Pa možda ovaj da se izbjegava imena neki poslanika. Ali evo, Lut je bio, molim, da ponovimo, Salih, Nuh, Šuaib, Mohamed s.a.v. Allah Rasulillah, Lut, Hud. Tako da ne bi smetalo, znači, da se, budući da je veliki dio u Lame je li da je Daniel bio poslanik Benu Israila. Povećala se Allahova sržba prema ljudima koji uzimaju kabore svojih poslanika za mjesta gdje će obavljati molitve. U ome je dokaz da je zabranjeno na kaboru graditi džamije. I spomnje Imam El Tabari u svome dijelu El Khira li Kasidi umil Kura. A on je bio učenik mama Malika, da ima Malik prezirao da čovjek kaže, braćo, posjetio sam Kabor poslanika sallallahu alejhi ve Prezirao je da čovjek kaže, posjetio sam Kabor poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato što je poslanik rekao ali serto selam, Allahu dragi nemoj učiniti šta moj Kabor nemoj učiniti moj Kabor kipom koji se obožava. Nemoj učiniti moj Kabor kipom koji se obožava. I ovo je znači isprečavanje, ovo je preventivno pravničko sankcionisanje da ne dođe do čega? Do zla, do širka. Da ne dođe znači do širka. Kaže im šejhul samim tem je ima malike, znači uzimao od ovaj al-Tabina, koji su najučeni ljudi nakon as I kod njih to nije bilo poznato što pozitivao sam Kabur pegambera, al tako Nizgovorili Ni što sam da kabor begam posjetio sam, da samo ciljano šta ide tu, je li tako? Nego znači bilo je u džamiju pa onda posjeti znači kabor poslanika sa osrme, je li usputno. I ovaj se izraz, posjetio sam kabor, koristi naročito za ljude koji posjećaju kaborove šta? Novotarskim posjetama. Išao sam na kabur, posjećao sam kabur, jer ljudi koji puno spominjaju, posjećujete kabur, one nas posjećaju na ahiret. I to je sve. I dođeš, proučiš dog i završeno. Nema ništa više oko kabura. Nikakvi ceremonija i obreda nema oko kabura, osim dove koja se prouči da čovjek dođe. Pa ljudi koji kažu, išao sam na kabur, puno spominjaju, znači posjećajte kaburova, znači imaju prvenstveno cilj time, žele kazu da je znači, ta posta bila, jel i... Novotarska, pa zbog toga je, jeli, to je u prezirala što je zabravljeno po kosensu islamskih učenjaka. Pa ovdje, braćo, ima osnova je lijepa, ali cilj od te osnove je šta? Pokvaren. Osnova posjeta kaburaje je osnova lijepa, no međutim, ono što se time želi je šta? Neispravno, kao čovjek kaže, hajmo zikriti. Hajmo zikriti, zikr je lijep. I zikr, zikrom se smiruje srca ljudi, to nije sporno. Ali kako ćeš da zikrimi? U krug pa da se vrtimo, da obučemo one halne, pa da se vrtimo u krug, ili da zikrimo glavama njišući se lijevo desno. Kako da zikrimo? Pa je osnova ispravna, ali se tom osnovom, znači ona se koristi, znači neispravnom kakvoćom, pa onda biva, je taj badet pomoša. I braća, naročito je opasni su kaburovi ljudi koji su bili ili poslanici, ili dobri, ili bogobojazni. Nije, malo će ljudi doći, od tako kao kabura paska i fadjera da traži nešto. Kaže svako da kakav je on bio, al tako. No međutim, ako je kabur, znači ovaj poslanika ili dobrog čovjeka, onda on ima posebno, jeli, On ima posebnu vrijednost i onda tu ljude najlakše, najlakše znači učina čini ono što je. Zaboravim, pa zbog toga ima malih, znači zabranjivao, odnosno mrzio, prezirao da se ovako jeli, li govori. To bilo nešto o ome poglavlju, a poduči da obično, je ili u većini slučajeva govorimo o svakom poglavlju u dva predavanja, nastavit ćemo u narednom govoriti o istom poglavlju, jer ako bi ga skratili jedno, onda bojim se da bi ovaj ostavili mnoge detalje koje su bi iskražili. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja Islamskog sadržanja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi ler ga se 12, 20lin Avrijje. Ili na web portalu VWW tačkakerer <Sessantik>